Число тих, що прилучалися до Переяславської епархії, почало поступово зростати. Утруднену висвяту на сан священника полегшили молдаванські владики, рукоположення яких стверджував Гервасій. Багато силоміць, навернених в уніати, почали знову переходити в православ'я. Мельхіседек скрізь поспішав на допомогу, підтримував дух православ'я, реставрував церкви, добивався прав на спорудження нових. Незважаючи на розумну тактику й обережність, він все-таки викликав підозру у ворогів і зустрів з їхнього боку люту відсіч. Спершу в 1765 році надійшла від уніацького митрополита Владокевича скарга на Мельхіседека епископові Гервасею, а потім у наступному році Мельхіседек одержав від комісара Сонського заяву що Матронинський монастир буде повернуто в Унігадський. То вже був одвертий виклик, який ігнорувати не було можливості. Тим більше, що новий король Станіслав Август ще не виявив своєї політики. Мельхіседек подався до Переяслава, а звідти до Петербурга шукати захисту православній церкві і православному людові. Колишній міністр іноземних справ Граф Панін прийняв його вельми ласкаво, зблизив синодом, і імператриця доручила князові Репніну, послові при Варшавському дворі, клопотатися перед королем про захист одновірців. Ці хлопотання увінчалися успіхом. Матронинський монастир поки що не зачепили. Але розлючена шляхта почала домагатися знищення цього царя схизматів, і переслідувала нещасних священників і селян. Ці жорстокі переслідування, особливо після утворення конфедерацій, перетворилися на знущання і викликали потребу вдруге поїхати Мельхисадекові в Росію, звідки він тільки через три місяці міг повернутися до свого рідного монастиря. З сердечною радістю вітала паства Матронинського монастиря свого владику – Старший ієромонах, намісник отець Елпі зустрів архіпасторя з хрестом коло дверей храму, а чинці шпалерами стали від самої дзвіниці. Отець Мельхісадек вітався по-братерському з усіма і, війшовши в алтар, упав на коліна перед престолом і возніс теплу молитву до Господа сил, щоб послав він ласку свою пригнобленому народу і заспокоєння облитій кров'ю землі. Усі присутні в церкві, і ченці, і прочани, у ниць. Після короткого молебня отець Мельхісадек оголосив усім у трапезній радісній вісті, передавши з благовінням ласкаві слова цариці, які заронили світло і надію в занімілі від розпачу серця. Він розповів, що крім подарованого йому, на бедренника і патериці імператриця пожертвувала від щедрот своїх 15 тисяч карбованців на підтримання старих і спорудження нових православних храмів. У Матрунинському монастирю пожертвувала ще багато різницю. Коли до трапезної внесли і розклали на лавах царські дари, то й багатство церковних різ, так вразили незвиклі до близьку очі убогої пастви, що в трапезній довго чути було тільки вигуки, захвату. З надвору приходили все нові й нові юрби цікавих. Усі пожбавішали. Погляди ченців, привчені до холодної байдужості, заіскрилися вогнем радості. Замкнуті мовчанням уста відкрилися, і радісна звістка з трапезної перелетіла на монастирське дворище із Забраму, а прочани рознесли її далі по хуторах і селах до братів, що знемагали в непосильній праці. Не склав рук заради відпочинку і сам архіпастер, а зараз же після приїзду взявся за діяльну пропаганду – Почувши про його повернення, до нього почали приїжджати з навколишніх сіл священники і виборні від громад, прохаючи відновити в них православ'я або відібрати землі й майно, які в них захопили уніати і ксьонзи. На превелику радість Мелькісадека Дека незабаром прибув до нього з печер наш знайомий Найда і зразу став близьким і енергійним його помічником чи підтримати дух пригнічено кровожерним насильством села,